Laino dezente. Gar laino dezente pilatu da. Goizean, odei bakan batzuk izan dira, baina egunak aurrera eginala ugaritu egingo dira. Batez ere kostaldean eta pirinioetan. Aizeak mende batetik joko du eta temperaturak behera egingo du. Baina hala eta guztiz nahiko epele egingo du. Bihar, nafarroan, nahiko eguraldi goibela izango du. Baina kostaldean obesia izango da. Gaur baino laino gutxiago agertuko baitira eta gehienak goi lainoak izango baitira. Aizteak egoaldetik joko du eta epe legingo du.